Subzodia proletcultismului, dialectica puterii. Pista 28. Pagina 394. I s-a luat totul până și căldura și lumina din casă, iar el n-a schițat nicio împotrivire organizată, nicio opoziție activă. Mai mult a ovaționat și preamărit pe opresor, deși în sinea lui l urât. În nicio altă țară puterea totalitară nu și-a permis să meargă atât de departe ca la acest popor. Nu știu să existe un neam mai lipsit de voință și de unitate atunci când ar fi nevoie de o atitudine activă în fața istoriei, după cum nu știu unul mai unitar în indiferența lui minerală față de propria istorie. Pentru a-și justifica pasivitatea, fiecare anticipează inutilitatea oricărei împotriviri, începând cu oamenii de cultură. În timp ce popoarele vecine s-au opus activ și organizat răului, noi nu am făcut altceva decât să convertim în bancuri și anecdote orale o situație istorică tragică. Oligarhia privilegiată știe prea bine că nu se bucură de nicio adeziune, că e disprețuită și urâtă, că există o opoziție pasivă generală, dar ea doarme și se îngrașă liniștită. Trei decenii de răbdare și lașitate, de supunere fără crânire, de entuziasme și unanimități au fost pentru ea o experiență suficientă pentru a-i da certitudinea că totul poate continua a idoma încă o sută de ani. Indiferența celor mai mulți dintre noi față de lucruri care nu ne privesc direct și imediat, egoismul mărunt sunt cea mai sigură garanție că în această țară poți să guvernezi oricum și să faci orice, cu singura grijă de a nu ne mulțumi pe toată lumea în același timp. Românul își iubește mai mult mica lui situație decât adevărul. El nu are imperativul ori sentimentul adevărului și nu acționează în funcția de adevăr, ci de propriul lui interes imediat. Istoria i-a relativizat acest sentiment prin desele ei schimbări și prin opresiune. El a învățat din generație în generație că adevărul nu-i folosește la nimic și nu-l salvează de oprimare. A învățat că totul este relativ și trecător și că singurul eroism e să reziste biologic. De aceea, el face totul fără nicio convingere, aclamă sau fluieră atunci când i se cere cu aceeași indiferență. A lupta pentru o idee, pentru un adevăr, e tot ce poate fi mai inutil. Adevărul obiectiv nu constituie pentru el un mobil care să determine o atitudine morală și cu atât mai puțin o faptă. Versurile lui Eminescu... A visa că adevărul sau alt lucru de prisos e în stare ca să schimbe în natur un fir de păr, este piedica eternă ce o punem la adevăr, sunt o recunoaștere implicită a acestei infirmități morale, dar și o convingere adâncă pe care istoria a format-o acestui popor. În tot ce s-a putut face prin efortul și sacrificiul donchihotesc al unor mari oameni, am realizat lucruri demne de laudă cu care nu încetăm să ne mândrim și să acoperim cu ele mizeriile noastre. În tot ce a necesitat însă eforturi conjugate și de lungă durată, am eșuat. Eminescu a creat, prin sacrificiul vieții lui, o operă mare, dar noi nu am reușit în aproape un secol să realizăm o ediție completă a operei sale, a celui mai mare scriitor al nostru, cu tot efortul și claustrarea de mucenici a unor cercetători. Și totuși tarele acestea adânci și rușinoase sunt astăzi singura speranță de salvare a acestui popor și pentru ele trebuie să-i fim recunoscători, nu să-l hulim, să-i fim recunoscători pentru lașitatea lui care este și a noastră pentru lipsa simțului de legalitate, pentru spiritul de căpătuială măruntă, pentru fanariotismul lui, pentru indiferența și egoismul lui și mai ales pentru acea ușurință care îl face să nu ia nimic în serios, să se supună de formă părând a fi cu minte. Am fi drept dacă am nesocotia această profundă știință negativă cu care l-a dăruit istoria, căci dacă acest popor nu a ieșit în stradă pentru a se împotrivi, ci doar pentru a ovaționa, dacă intelectualii lui n-au protestat niciodată, el a făcut fără să știe altceva mult mai adânc și mai durabil. A sabotat istoria și, sabotând-o, a discreditat-o iremediabil. La scară națională, dar individual, instinctiv, permanent, în fiecare clipă și cu fiecare gest, el a sabotat istoria care îi se impune, oferind astfel exemplul celei mai neorganizate și mai anonime, dar totodată mai generale și mai eficace opoziții. Nici o împotrivire deschisă n-a avut la alte popoare un efect atât de dezastruos ca această acțiune subterană și totuși la lumina zilei, de care el însuși nu este conștient. Prin răsturnarea nefirească a valorilor operată de partid, nu calitățile, ci defectele morale constituie azi scutul de apărare al acestui popor împotriva puterii opresive. Tot ce l-a învățat și îl învață istoria, el întoarce împotriva istoriei. Istoria l-a făcut laș și pasiv, adulator și prefăcut și el răspunde istoriei cu lașitatea, adulația și minciuna. Istoria l-a deprins să fure și el fură istoria. Să trișeze și el o trișează, l-a învățat să fie sceptic și el este sceptic față de istorie. Pentru toate măsurile de a-l constrânge să colaboreze la scopurile puterii, el a găsit forme de păcălire, de refuz, de subminare. Regimului care l-a deposedat de totul și îi pretinde muncă și numai muncă, el îi răspunde cu un fel de grevă generală și permanentă care se numește muncă de mântuială. Instinctul de conservare l-a ajutat și l-a învățat. S-a supus formal, dar s-a sustras cât a putut mai mult. Indiferența lui este fatală istoriei care l-a învățat să fie indiferent. Desigur, este o non-cooperare cu istoria, cum s-a spus, dar nu o retragere din istorie, ci o subminare a ei prin toate defectele pe care istoria i le-a cultivat. Este o cumințenie a pământului față de forța istoriei, dar nu o supunere reală și o colaborare la comandamentele ei. Este un sentiment al fatalității exterioare, dar nu o acceptare smerită a acestei fatalități, ci o trișare a ei. Acțiunea lui de subminare a istoriei seamănă cu opera nevăzută a milioane de termite. Când acest popor nu mai are puterea de a-și făuri istoria conform cu voința lui, el o are pe aceea de a o sabota. Dar salvarea noastră reală, singura salvare, nu poate fi decât integrarea în destinul și cultura Europei Occidentale. Sfârșit. Ați ascultat Subzodia Proletcultismului Dialectica Puterii de Marin Nițescu. A citit în cadrul Bibliotecii pentru Deficienți de Vedere București Simona Soare, aprilie 2001. Continuăm lectura cu scurte articole de Eugen Simion, reunite în volumul Moartea lui Mercuțio. Universitate, universalitate Am scris mai de mult un articol cu acest subiect, pornind de la o conferință a lui G. din 1947, reprodusă de Geo Șerban în volumul Aproape de Elada. N-am reușit să-l public decât fragmentar și după oarecare vreme în Ateneu, Două reviste bucureștene mi l-au refuzat, nici eu nu știu prea bine de ce. Îmi vine să cred că totul pornea de la ideea lui G. Călinescu, citată și în articolul meu, cum că universitatea este în România cea mai înaltă instituție de cultură. Este sau ar trebui să fie, ziceam eu, introducând o nuanță mai sceptică. Aici sunt grădinile lui Academos și ați face o mare eroare dacă ați mânca semințe pe cărarea unde va păși în vreun secol viitor sandala unui platon român, scria marele critic, profesor atunci la Universitatea din București. Nu va rămâne multă vreme. Peste doi ani, sandala lui nu va mai păși pe culoarul ce duce spre amfiteatrul Odobescu. Generația mea nu l-a putut asculta decât în conferințele publice. Am ascultat în schimb mulți profesori improvizați, oameni răi la suflet și duri la cap. I-am uitat, aproape că nu mai știu cum îi cheamă. Nu despre ei vreau să scriu astăzi, ci despre universitate ca instituție de cultură și despre spiritul care domnește azi în ea. Care ar fi rostul ei în democrația pe care ne străduim să o construim aici, la gurile Dunării? G. Alinescu, îl citesc din nou pe el, zice că misia universității este să facă din tinerii studioși niște contemplatori ai universalilor. Nu fiți negustori, nu vă depărtați de vremea noastră, să nu vă feriți decât de platitudine, adică de conformare superficială. Fiți studenți universitari, aplicați-vă timpului cu universitatea spiritului vostru, îndeamnă el care e rostul universității acum și ce îndemnuri am putea da noi tinerilor care ne ascultă în amfiteatre? M-am gândit mult după 22 decembrie la această chestiune și, înainte de a-mi face o idee de plină, ne-am ascultat și pe studenții noștri. Nu pe toți, bineînțeles, ci numai pe aceia care cred că dialogul dintre generații este posibil și util. Studenții vor, mai înainte de orice, ca frecvența la cursuri și seminarii să nu mai fie obligatorie. Au obținut-o fără dificultate. Studentul vine azi când vrea și la cine vrea, adică acolo unde simte că poate învăța ceva. În rest, el face ce dorește. Poate lucra într-o redacție de pildă sau poate sta cum ar fi de dorit în bibliotecă. Sunt destui studenți care consideră că pot învăța după cursuri și că prezența într-o sală de seminar sau într-un anfiteatru ar fi o pierdere de vreme. I-aș contrazice spunându-le că o prelegere bună este mai mult decât un text bun. Este un mic spectacol, zice undeva Eco, în care intră și o notă de teatralitate. Profesorul comunică, dar se și comunică, se oferă pe sine ca model spiritual și moral. Și apoi un curs creează o ambianță, o mică societate spirituală în care profesorul și studenții trăiesc pentru o vreme împreună și se împrietănesc. Se naște o comunitate sau ar trebui, dacă am avea mai mult timp și mai multă răbdare să se nască cu invita studenții cei mai buni la masă și din când în când îi lua cu el în călătorie. Între cele două războaie, profesorii organizau excursii de studiu în Grecia sau Italia și multe vocații tinere s-au hotărât atunci. Cazul Eliade este elogvent. În ultimele decenii, de când cunosc mai bine lumea universitară, nu știu ca un profesor să-și fi invitat studenții într-o călătorie peste graniță sau chiar să-i invite la el acasă la un dejun. Eu, unul, oricum, n-am avut posibilitatea să o fac. Abia dacă, o dată sau de două ori pe an, mă văd la o cafea cu un absolvent decis să nu părăsească visul de a scrie poezie sau critică literară. Cu această precizare mă întorc la cursurile de literatură pe care mulți le vor pe drept înnoite, modernizate, ca spirit și structură. Problema este cum. Unii cred că, înnoind programele, înnoim automat și cursurile care trebuie să urmeze, se știe litera programelor. Sunt sceptic față de această soluție și iată de ce. O programă bună nu naște un profesor bun și nici un student învățat. Programa este în fond un ghid pe care trebuie să-l însuflețească un student curios, receptiv și un profesor care are știință de carte, tact și, vorba lui G. vocația vocația universalelor. Asta nu înseamnă că o programă de literatură poate fi oricum, ea trebuie să cuprinde în esență scriitori exemplari și fenomene mari de cultură. Mă rog, ordinea este inversă, dar nu trebuie să ne formalizăm prea mult, căci fenomenele în literatură sunt în cele din urmă manifestări ale marilor spirite creatoare. O programă nu poate cuprinde totuși toți scriitorii români și atunci e nevoie de o selecție și de o eșalonare pe ani de studii și pe semestre. La acest punct de vedere, părerile diferă și limbile se încurcă. Unii zic că trebuie să dăm mare atenție trecutului și că un student care nu știe cine a fost baronzii nu poate să promoveze. Literatura română în imaginația lor didactică este o piramidă în poziția ei normală, se îngustează pe măsură ce se apropie de actualitate. Să pornim cu alte cuvinte de la fenomenele incipientă de cultură și să deschidem progresiv spiritul tânăr spre valorile moderne, mai numeroase și mai complexe. La această observație, un profesor specialist în secolul al XX-lea răspunde, în dezbaterea citată la început, că nu se întâmplă nimic grav dacă un student nu știe încă cine este Nicolae Velea, dar este inadmisibil să nu știe cine a fost Baronzi. În ce mă privește, consider că un student în filologie trebuie să cunoască și pe Baronzii, cel productiv ca o uzină, dar și pe Nicolae Velea, povestitor de talent, figură marcantă în generația 60. Chestiunea este până unde împingem studiul literaturii actuale și cât spațiu acordăm scriitorilor postbelici în programa universitară. Un coleg care a cărătorit mult în străinătate remarcă sarcastic că Universitatea americană nu-și poate permite să se ocupe de scriitorii actuali sau mai exact de cei mai tineri dintre ei. Ar trebui în consecință să luăm aminte și să ne oprim la timp. La timp înseamnă la scriitori a căror valoare nu mai este pusă în discuție. O formulă propusă într-un proiect de programă întocmit de mine și de alți profesori cu câțiva ani în urmă, tendințe noi în poezia și proza tinerilor, a stârnit nedumerirea și în cele din urmă protestul celor care consideră că o bună instrucție nu se poate face decât prin cunoașterea temeinică a valorilor din trecut. Ce-aș putea răspunde la toate aceste întâmpinări? Că sunt universități în lume, de pildă cele germane, care nu evită valorile controversate ale actualității după principiul sănătos că un om cult trebuie să cunoască și pe Marele Goethe, dar și pe agitatul contestatarul Anzensberger. Berger îl voi cita din nou pe Bart Barth, Barth -H S, și asta numai pentru a dovedi cât de cosmopolit pot să fiu. El imagina un curs universitar și o istorie a literaturii care să înceapă cu soler să, Sol și să ajungă la primele texte de limbă franceză. Câștigul ar fi că edificația asupra prezentului, tinerii vor descoperi cu alt spirit operele trecutului și le vor judeca în funcție de sensibilitatea și de valorile spirituale ale lumii în care trăiesc. Studiind textele medievale, ei nu vor fi rupți de literatura ce se face sub lor și nu vor primi cu ostilitate noile experimente artistice. Faimoasa întârziere estetică ar fi astfel abolită. Operele noi nu vor mai aștepta 80 de ani pentru a fi înțelese și acceptate. Nu va mai fi nevoie de o generație sau chiar de două pentru ca poetul și cititorul de poezie să fie pe aceeași lungime de undă estetică. Ideea lui Bart este demnă de luat în seamă într-o privință cel puțin. Un student care nu înțelege esteticește pe Ion Barbu nu va interpreta bine pe Antim Ibireanu și cine n-a auzit de Nichita Stănescu nu va putea citi satisfăcător nici istoria ieroglifică. Indiferent de unde pornește, de la scrisoarea lui Neacșu din Câmpul Lung pentru a ajunge după patru ani la ultimele scrieri notabile sau invers, cursul de literatură nu poate fi străin de problemele estetice ale timpului său și nu trebuie să țină spiritul tânăr departe de formele de înnoire pe care le încearcă literatura. Cine examinează retorica lui Antim Ivireanu trebuie să fie la curent cu proza textualistă pe care o fac azi tinerii prozatori pentru a putea observa evoluția narațiunii. Micșorăm în acest fel valorile din trecut, supralicităm scrierile încă nesigure ale literaturii de azi, așa cum se tem unii dintre colegii mei? N-aș crede. Și apoi, ce înseamnă valori sigure? Cu 15 ani în urmă și chiar cu mai puțin de atât, Nikita Stănescu nu era o valoare sigură pentru alcătuitorii de programe școlare. Îmi amintesc ce dificultăți întâmpinam și eu și alții când îl propuneam ca subiect pentru cursurile și seminariile de literatură contemporană. E prea tânăr, ni se spunea, nu-l putem pune în rând cu scriitorii consacrați. Azi îl punem, nimeni nu găsește nepotrivit ca Nichita Stănescu să fie predat la universitate. Suntem, în schimb, temători față de alții. Nu pot fi convins nici în ruptul capului că, iubind pe baronzii, trebuie să ținem studenții filologi departe de fenomenul viu al literaturii. Nu de altceva, dar ne pierdem simțul universalelor și nu mai știm pe ce lume trăim. Vreau să spun ceva și despre problema prezenței sau absenței studenților din amfiteatre. Dreptul lor de a alege este în afară de discuție. Nu i-aș îndemna totuși să trăiască departe de universitate și să se prezinte doar la examene, deoarece seminarul este ca o slujbă religioasă, are dreptate gecălinescu, la care trebuie să asisti dacă vrei să capeți har și să coboare în spiritul tău Duhul Sfânt. Altminteri este ca și când ai asculta slujba la radio sau ai urmări-o în fotoliu în în fața televizorului. Un seminar este, s-a spus de atâtea ori, un mic laborator unde se învață cum se analizează o carte. Este și acest aspect, dar mai important, mi se pare altul. Seminarul este un spațiu de dialog dintre maestru și elevii săi, profesorul bun, maestrul spiritual, este acela care confirmă soluția pe care elevii săi sunt pe cale să o descopere singuri. Seminarul este un loc de dialog, sau ar trebui să fie locul în care dialogul intelectual este posibil, inclusiv acela despre metodele de analiză. Poate studentul să le vite cu scuza că află din cărți ceea ce vrea să știe? Poate, dar el ratează șansa de a-și verifica spiritul critic și de a-și forma un stil al dialogului. Este apoi în sprijinul acestei idei și un alt element, sentimentul solidarității și sentimentul competiției loiale. Trăind într-un mediu intelectual, tânărul vrea să se ilustreze, își descoperă vocația și își afirmă, într-o competiție liberă, personalitatea. Este cineva de față, profesorul, maestrul spiritual acceptat, care să le recunoască atunci când ele, răiau sugestia dinainte, sunt pe punctul de a se exprima. Studenții cer pe bună dreptate și o reducere a numărului de ore pe săptămână, 20, maximum 24, socotesc ei, distribuite în 5 zile. Au dreptate, trebuie lăsat studentului timp liber pentru studiul individual, 8 ore pe zi îl scot din competiție. N-ar trebui uitat în aceste circunstanțe nici profesorul, norma lui continua să fie împovărătoare. Cei vechi, mari profesori, aveau o oră două pe săptămână. Gheorghe Călinescu, își amintesc Alevi săi ținea un curs și un seminar săptămânal cu toți studenții. Tudor Vianu, pot să confirm, n-am ratat niciunul dintre cursurile sale, vorbea două ore săptămânal în fața unui amfiteatru plin și asta era toată norma lui. Azi, un profesor universitar în ramură filologică are o normă de 10-12 ore didactice pe săptămână, face 10-14 inspecții de gradul 1 pe an, pregătește 30 de pagini pentru lucrarea științifică a catedrei, patronează o școală generală, ține în timpul vacanțelor cursuri în fața profesorilor care se perfecționează, se perfecționează neîncetat, ține evident examene și participă neabătut, cum se spunea până acum va timp, la viața culturală a capitalei. Profesorul este, după cum se vede, un om ocupat. abia mai rămâne timp să se uite prin hârtiile lui, să fugă la cursuri și, din mers, să se gândească la seminarul care urmează. Cineva, știm noi cine, avea în cap ideea că universitarii își pierd vremea degeaba, sunt niște paraziți cu titluri academice și, în consecință, trebuie puși la muncă dură a existat chiar intenția de a-i obliga să stea zilnic opt ore în facultate, să semneze condica și să fie sever controlați, ca nu cumva în acest răstimp să se gândească la cine știe ce. Noroc că au fost oameni mai inteligenți în Ministerul Învățământului care au oprit acest program de lichidare a spiritului universitar. Este inutil să mai spun că un profesor, ca să țină o oră bună de curs, trebuie să citească un braț de cărți și că oriunde, numai în universitate, nu te poți prezenta doar cu ceea ce știi. Aici, în fața studenților curioși și necruțători, trebuie să ai o lectură nouă și un punct de vedere nou asupra unei opere. Profesorul își pierde în felul lui vremea, citind, citind mereu și numai cine nu cunoaște acest blestem poate să-l bănuiască de lene și improductivitate. Trebuie redusă pe scurt și norma profesorului. Pentru a avea o cultură de performanță, trebuie să creăm condiții ca profesorii să aibă timpul și condițiile propice pentru a pregăti spiritul tânăr capabil să la cultura de performanță. Universitatea Românească are în această privință o frumoasă tradiție. Îmi amintesc că Mircea Eliade scrie în fragmente dintr-un jurnal o frază care mi-a plăcut enorm: Am devenit ceea ce sunt datorită Universității Bucureștene. Lucrurile esențiale le-am învățat acolo. O problemă ce merită să fie discutată este aceea dacă Universitatea Românească trebuie să pregătească azi doar contemplatori ai universalelor și dacă studenții nu așteaptă de la noi altceva. Ar trebui să-i ascultăm și pe ei. Pe zidul de la intrarea în facultatea de literă din București, ei au scris în timpul Revoluției o propoziție care pe mine unul mă tulbură ori de câte ori o citesc. Aici se învață adevărul. Este bine spus, da, va trebui să începem prin a preda, învăța adevărul, căci numai pe calea lui poate păși într-o zi sandala unui Platon român. 1987-1990 Simple previziuni. Cum va arăta literatura de mâine? Ca să spun sincer, nu știu. Am învățat, citind pe vechii critici literari, că în materia de artă previziunile sunt mai nesigure decât acelea din domeniul meteorologiei. Mai toți cei care s-au încumetat să-i cunoască viitorul au dat soluții false. Literatura, spună o banalitate, are ritmurile ei și se conduce după legi pe care criticul cel mai perspicace abia le poate aproxima. Cunoscând aceste fapte, totuși, să ne gândim la viitorul literaturii și să propunem scenarii posibile de dezvoltare. Unii cred, de pildă, că literatura română o ia în 1990 de la capăt și ne invită să începem cu o nouă numărătoare a ei. Anul întâi. Ei dau chiar un număr de teme optime. Mă îndoiesc însă că îndemnurile lor vor fi urmate. De câte ori s-a încercat în artă să se ia totul de la zero, a ieșit prost. Proletcultismul este doar un exemplu. Nici vechea avangardă n-a reușit să arunce în aer vechile stiluri și, după oarecare vreme, poeții cu adevărat importanți din interiorul ei s-au întors la vechile structuri. Am citit nu de mult un studiu despre structurile poetice clasiciste în poezia lui Aragon și Eluard. Eluard. Studiul este destul de convingător. Mai înțeleaptă, noua avangardă, cea din anii 80, își propune să recicleze formele constituite, renunțând la mitul purității genurilor literare și la mitul progresului în artă, proprii modernității. Asta nu înseamnă că unele schimbări nu le putem totuși gândi. Bănuiesc de pildă că în viitorul apropiat dispare prestigiul literaturii esopice, aceea care aproxima adevărul și le exprima printr-o mitologie a aluziei. Neputând spune lucrurilor pe nume, scriitorul se refugia în parabolă și ambiguitate. Cititorul complice înțelegea ce trebuie și autorul avea la nevoie o portiță de scăpare. Nu va pieri în mod sigur parabolicul din literatură, dar romanul va găsi în mod sigur, iată ce limbaj imprudent folosesc, alte forme de a spune adevărul și de a comunica mai direct cu cititorul său. Sunt de prevăzut și alte modificări în limbajul literaturii și chiar în substanța ei. S-a bucurat de pildă de multă prețuire literatura așa zis curajoasă. Romanul, mai ales, a fost apreciat în funcție de curajul lui de a înfățișa cât a putut și cum a putut răul social. Unele scrieri, mă gândesc la preda, buzura, meritau să fie apreciate. Ele vor fi citite probabil și în viitor pentru că nu sunt numai niște documentare curajoase, sunt în primul rând opere de ficțiune curajoase. Altele însă vor ieși din atenția publicului pe măsură ce publicistica, sociologia, istoria vor intra în drepturile lor de pline. Este de prevăzut și o schimbare a romanului așa zis politic. Cantonat mulți ani în obsedantul deceniu, el își va schimba probabil și temele și structura. Dacă bineînțeles va supraviețui, n-ar fi exclus ca unii autori să se adapteze circumstanțelor și să demistifice acum epoca lui Pericle, după cum au trecut cu bine prin ea. Sper să o facă măcar cu mai multă probitate morală și cu mai multă artă literară. Folosesc în adins o noțiune veche, pentru că, în istoria romanului politic postbelic, tocmai arta literară, bătrâna noastră iluzie, a fost sacrificată. Se va schimba în mod cert, de data aceasta, nu ezit să spun, optica prozatorului asupra individului în relație cu istoria. Încă din anii 60, prozatorul român a început să pună în discuție rațiunea istoriei și, într-o oarecare măsură, a reușit să sugereze că, pentru literatură, condiția omului este mai importantă decât legitatea istoriei. Întorcându-mă la incertitudinea de la început, risc să fac următoarele previziuni. 1. Câțiva ani vom citi încă literatura documentară, literatura de confesiune, jurnalele intime, memoriile scoase în fine la lumină și nu vom părăsi cu una cu două reportajele, articolele de gazetă, pe scurt presa. 2. Literatura mare, fundamentală, va sta în acest timp în umbră, iar când va apare, va avea un puternic caracter metafizic și un spirit radical, etic. Scriitorul român va despărți în fine, fără ambiguitate, binele de rău, minciuna de adevăr și va milita pentru o nouă îngăduință în lume, răiau o mai veche idee, adică pentru o nouă morală, a celor care au trecut prin suferință și au participat la o dramă istorică. Și 3. Secolul al XXI-lea va începe spiritual sub semnul Estului. Marea literatură a Europei de mâine va porni în mod indiscutabil din Estul Europei. Nu cred că centralitatea, vezi Ceslav Miloș, cz s -A w -Milos -Z. școala vieneză, model propus de Kundera, vor fi singurele modele spirituale care vor regenera literatura europeană de mâine, obosită de atâtea revoluții câte au trecut peste ea. Cum nu cred că, în ceea ce privește literatura română, ea va intra în mileniul al treilea, pornind de la modelele din anii 30. Sunt doar încredințat că experiența Estului, în totalitatea și diversitatea ei, se va impune. Atenție, deci! 1990 Această carte a fost transpusă în format digital de Victor Ion și Vasile Carapit.